Inna alhamdulillah, në ahmaduhu, në staginuhu, në stagfiruhu. Në aodhu billahi min shururë nëfusina wa min siyyati a'malina. Men yahdi illahu fela muzillelah, Men yudlil fela hadiyelah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah vahadahu la shariqa la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu. Yaihoa nadhine amanu, atakullaha haqqa tukatih. Wa la tamutun illa wa antum muslimon. Yaihoa nadhine, atakuu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah.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 msherrul amur muhdathatha dhe kull muhdathatin bidah, kull bidatin dalalah, kull dalalatin fi an-nar. E nderuar, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith të saktë, hallka më fort e besimit është të duash për hir të Allahut dhe të urrësh për hir të Allahut. Kjo është hallka më fort e besimit. Pse është kjo hallka më fort e besimit? Sepse dashuria për hir të, të Allahut dhe urrëtia për hir të Allahut nuk buron vetëm se prej zemrës në cilën është e mbushur me dashuri për Allahun më dhërruar. Por të arsue, aji person që e do me të vërdethe Allahun me sinceritet dhe me pasër ti, a i do ata që e do Allahu dhe uren ata që uren Allahu i më dhërruar. Edhe sa me e mbogër të kjo dashuri për Allahun, aq me e mbogër është edhe rridoj e kësa e dashuri që është të duash për hirti o si të rejsh për hirti. Pa ne dhe profetisë anë Allahun i senem ka thënë, Çh halla më fort të besimit është dhe të duash më hir të tjetë të urresh për ti. Dhe këto dyja, dashuria për ti dhe urrëti për ti janë dy gjë që nuk ndajnë njëra tjetra. Kush pretendon se ka vetëm një dhe nuk, nuk ka tjetër, ai është vërtetësh gënjeshtar. Nuk bën, nuk janë këto vetëm se të dyja, nuk e hëcin vetëm se të dyja. Dashuria dhe urrëti. Prandaj njerëzit në këto në këtë pikë janë tre lloje. Lloji i parë janë ata të cilët vetëm duan dashur. Vetëm duhen dashur për arsye sepse ata janë njerëz të mirë, janë besimtarë me besim të plot, nuk kanë gjunahe, bëd fjalë për pamën e jasht që shohim ne. Nuk kanë gjunahe, nuk shohim bëtur gjunahe, këta vetëm duan dashurinë, sepse arsyeja përse duan urryr nuk ekziston te ata. Nuk shefti përtyr gjunahe. Dhe lloji i dytë i njerëzve janë mosbesimtarët, të cilët jo të mbushur vetë gjunahe dhe nuk shikojnë përtyr besim. Mbesimon që bën dobit në gjykimit, jo besimin që pretendojnë ata me zemrën ose me gojë. Edhe këta vetëm duan urryer. Kur sëllojë i tretë, i cili i përfshin domosdoshmërisë muslimanëve, janë ata të cilët kanë punë mirë, kanë dhe gjunahe, edhe dhe të tekta hyn këllëgjë që duhetin të dyja domosdoshmë bashkë. Ne i duam ata, i duam ata për besimin që kanë, edhe i urrejm ata për gjunaft që kanë. Edhe këllëgjë mund të bashkohet me besimtarët. Për këtë arsye, njeriu domosdoshmë kjo është shumë e rëndësishme domosdoshmë. Kur ta usyre do të ketë paraqisur njeriu që edhe pse ti mundu shumë nuk e do një vëlla për një çështje sepse shikon për ti një gabim, një tmehet i gjunaf, nuk duhet të çojë kjo Ahmet që shikon tek ai që ti ta urresh të më shumë se çdo të urresh një mosbesimtar. Dhe kjo do të thonë që gabimi është humbur për njerëz vetë të cilët e teprojnë në urrëti që kanë për dikë ose ndashurin që kanë për dikë. Në të kundërt disa njerëz të, të tjerë e duan li person Ai sa verbon për gabimin ti, e tij dhe shen e shenjtroi atë. E shenjtroi, bën shenjt. Po tha diçka, u bë fe. Po nuk e tha ai, nuk u shfe. Në të kundërt, disa të tjerë urrejnë, dernat piksa nuk shohin asnjë të mirë. Në një kohë që domoshta besimtar, jo vetëm besatar. Por ne ka transmeton nga Ali radiullahu anhu se ka thënë: "Ahbib habibika huna ma asa an yakuna baghizuka yawman ma, wa abghad baghizuka yawman ma asa yakuna habibuka yawman ma."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 Si të njohun veten timi që unë dua një person për lutën e Allahut ose urrej një person për lutën e Allahut. Këto janë dy gjëra, do kjo domosdosh të gjithë telvë të telvë bisedës. Gjëja e parë është që ti ta duash një person në bazë të besimit që ka. Prandaj, nëse dikush e do një person për shkak të paramës që ka, ose për shkak të fuqisë që ka, ose për shkak të postit që ka, ose për shkak të bukurisë që ka, ose për shkak të sjelljes që ka, atë kyse ka dashur në të vërtetë të person për lutën e Allahut. Dhe dashuria e tij në të vërtetë është Nuk është të shojë për të Allahut. Ai s'u meriton për të president dashurisë problemet e Allahut. Nuk është të dashur, ti je mashtrim për këtë njerëz. Edhe ky njerëz do të pendohet ditë gjykimit për të dashuri. Siç ka thënë Allahu, "La hilahu illa Allahu, ba'dhum yawma yadin li ba'dhin a'dun illa al-muttaqin." Qoftë njerëzit që janë dashur në dynja, ditë e gjykimit do jenë armiqt njëri-tjetrit për vështëdvocë. Kjo e dashuria e vërtetë do të kthehet në gjykimit, pendim për njëriun. Ndërsa besimtari i është i sinqertë e doni person baz besimit që ka. Prandaj Nëse shikon për atë devotshmëri, do më shumë. Nëse shikon për atë mangësi, i paksohet që dashuri. Dhe kjo është shenja dyt. dyt, e dytë. Shenja e dytë që ndihmon që të njohësh veten tënde se ku je me dashurin, për të Allahu dhurëi për ti është ti, ti duash njerëzit kur ata të tregojnë devotshmëri, ta largosh të dashurin kur ata largon nga këtë devotshmëri. Epar është ti duash për hir të saj, edhe dytë sasi, si duash në bazë të sasisë që kanë në lidhje të prandaj Maniem jas konkret më shumë, nëse ti zgjidhni një shokun tënt, ndodhet një konflikt me dynjajën. Mbas këtij konflikti tu pagsohet dashuria që ke për të, por qëse tu pagsohet dashuria që ke për të, di se ti s'e ke dashur ato për hir të Allahut. Di se nuk e ke dashur për hir të Allahut. Faktikisht, gjithçka si për dashurinë për të Allahut, është rrallë një një që vlet për urrëndim për hir të Allahut. Në të kundërt, është thjetra, ti do një person shumë kjo shenjë që tregon dhe kjo shenjë tregon a e ke dashurinë për Zot Allahut apo jo. Ja? Edhe këtë këtë që Muhamedi shika pamendosë Fele Thori dhe të tjerë psLve kanë thënë që dashuria për Zot Allahut nuk vlen pa urrëti për Zot Allahut. Që do të thonë, ti do një person, edhe ti shikon për ti gjunof, e shikon gjunof qartë. Edhe megjithatë ti nuk e urren atë për ti gjunof, domthonë në sasinë ti gjunof qartë, do urresh në maksimum, do të urresh shusur, si shurren kafirat dhe nuk e urren për ti gjunof. Edhe shikon për ti për ditën e gjunof jo gjunafter, tjetër, tjetër, tjetër, ti tjetë, tjetë, tj nuk pakson dashuri për të personit, pse shikon ti gjunafe? Atër dije që dashuria jote ndaj këtij personi s'ka çë për e të Allahut. Sepse gjunafet në të vërtetë duhet të, të, të, të jenë shkaq se që ti ta urreshësh të personin. E zgjorën, atë dashuria është për dhe dhe të Allahut. Atër kontrolloje veten tonë ku jeni në këtë çështje. pse tregojnë këto gjëra? Këto gjëra po thellë ndër tregojnë sepse, siç e tham, dashuria për të Allahut dhe urrejtja për të është halka më fort e besimit. Domethënë që njeriu për shok të saj punë Më shpëlim shumë motër Allahu subhanahu wa taala. E para e dyta, profeti al sallallahu alajhi wa sallam ka treguar që një prej shtatë grupeve të njerëzve që do jenë në hijen e Allahut ditën e gjykimit janë dy persona të cilët janë dashur për hir të Allahut. Kjo dashuri, dashuri ka ndarë. Me këtë dashuri bashkuar me kjo dashuri kënda. Ose me kjo dashuri e bashkuar me kjo dashuri e ndarë. Për hir të tij. Do të thotë dashuria për të Allahut është e madhe, sigurisht edhe urrejtja për hir ti të tij është shumë e madhe. Prandaj dhe vlerat këtyre janë shumë të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushe ka ata i në të vërtet Në të vërtet E meriton të jetë besimtari mirë të këllohu subhanu wa ta'ala Përna, Allah subhanu wa ta'ala ka thënë në kuran La të gjithu kohëmën La të gjithu kohëmën jua Dune më në hadë dhe Allah o Rasulah Thotë nuk e bërgjithu një popull Që duan Që duan Ata të cilët armisojnë Allah Dhe luftojnë Allah dhe dërguajnë ti Që ofshënë ata dhe prej të afrën vetë të tyre Dhe Në la la të gjejmë qomë i besojnë Allahu lumë i la që do nën hat Allahu rasulët nuk e burgjen një popull i cili besojnë Allahu dhe dinë gjykimit ti të duan armiqt Allahut atë kjo tregon më që tek besimtar nuk mund të ekzistojë kjo lloj gjeje smu të ekzistojë tek besimtarët e vërtet që zot duan ata të cilët janë armiqt Allahu subhanu te ala e përdisë ekziston kjo tregon më që besimi i vërtet është ai i cili i pafshin dashurinë dhe urrëtin për hijt Allahu subhanu te ala dhe kjo domosdoshmë është një pikë kryqësorë dhe po u them për në thellësim Çështja e dashurisë dhe urrëtit për Zotin Allahut ka yllai rali din Kur'an. Prandaj çështja parësore për të cilën ka folur Kur'ani kush është? Është tauhid apo jo? Është tauhid çështja parësore. Dhe çështja e dytë për të cilën ka folur më shumë Kur'ani, ndiku është është dashuria dhe urrëta për Zotin Allahut ose misiia dhe armisia për hyjti. Kjo është çështja numër 2 e Kur'anit. Qi tregon që kjo është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Madje Ibrahim al-Islam Tregon në Suren Shuara Allahu subhanahu wa taala që Ibrahim al-Israili i thot popullit vet, "Që në fillim, Musa u tha atyre që këta idhuj që adhuroni ju, nuk ju bën domosdopi u tha, a e shikoni të idhujt që adhuroni ju dhe popullorit tuaj? Ata gjithë janë armiqtë mi, gjithë i luftuajë armiqtë mi, jujudët janë armiqtë dojë armiqsëj, sepse dashuria për dashuria Allahu subhanahu wa taala bën të domosdoshme që turresh çdo kënd që përpiqet të afrohet Allahut mëdhuruar." që i kjo është që është shumë-shumë kryesore, dhe që është si për cilën kurani ka folur gjatë edhe gjerë shumë. Edhe kjo është feja i Ibrahimit për të cilën e mi urdhuruar, dhe ka urdhuru Allah që ne të duan për hirti dhe të vërrejmë për hirti. Nusë Allah në më dhuruar që në bëjë për e tyre të cilët e ka në këtële gradë të darë të besimi, gradën e dashuris për hirti dhe vërrejtës për hirti.